בעזרת השם נטבח, ספר כוכבי אור, המשך, המשך של אנשי מוהר"ן, ראשי פרקים מן האותות והמופתים שנראו מאדמו"ר ז"ל. ראשית דבר, ועתה אגב אורך אציג לפני המעיין גם קצת ראשי פרקים מן האותות והמופתים שנראו מאדמו"ר ז"ל. והם הנה אנשי מוהרנזל, שהפקירו את כבודם בכל מיני הפקרות בעבור האמת. הוספה י"ז, וקיבלו על עצמם כל מיני ביזיונות ובושות, וכל מיני חירופים וגידופים וליבון פנים עד אין שיעור בערך. ומכל שכן וכל שכן בעת תבערת המחלוקת שהיה עליהם בשנת תקצ"ה, אשר כל אחד ואחד הם מסוכן להריגה ממש. כי היה אז מרגלה בפומה דה אינצ'ה שאצל הקירה דה רוסיה עם עשרת אלפים מטבע משיגים הכל. ומעות היה על זה לכת החולקים די ועותר, כי היה נחשב להם הריגת אחד מאנשיו ז"ל למצווה שאין למעלה ממנה. ככן פקד וציווה עליהם הצער הידוע וכתב ושלח איגרות להודפם ולרודפם, לאומם ולאבדם. המשך, מצווה וחובה עליי להודיע לדורות הבאים את דבריהם אשר שמעתי מפיהם. כי לא נעלם ממני עוצם אמיתת דבריהם. וברור כיום וכשמש, ויודע אנוכי כי בצדק וביושר כל אמרי פיהם. וכאור מן החושך ממש נבדלים המה ושפה. ואחר כל אלה גם את הדברים אשר שמעתי מהם בדרך השתלשלות מפה לפה. שלא נודע לי היטב מי במי האנשים שהגיע אליי סיפור על ידם, לא רציתי לכתוב אותה מפחד הטעותים השכיחים בסיפורים כאלו. וכאן נודע מדברי מוענד בעניין המאמר חכמינו זכרונם לברכה שהטיעו לכתוב תורה שבעל פה. ולכן ציינתי אצל כל סיפור וסיפור שמות האנשים אשר שמעתי מפיהם. המשך מן המעשיות הכתובים בספרים שיצאו בסמוך, עדת צדיקים, קהל חסידים, פארם מקדושים, שפחי הצדיקים הוספה שפה י"ט, ואף על פי שמובא בהם הרבה מעשיות מהבעל שם טוב ז"ל ומשאר צדיקים אמיתיים, אשר באמת נראה מהם התגלות נוראות בשידוד הטבע והודאת עתידות, אבל לא כהמעשיות הכתובים בספרים הנ"ל, אשר רוב הסיפורים בעת נשתה היין אשר המספר עומד בין כוס שלישית לרביעית, והשומע יושב ומתנמנם, עד שיותר מתשעה חלקים בהם שקר, ומעט האמת מורכב ומשונה ומוחלף ומעורב. זולת השבחי בעל שם טוב הוא אמת מראשו ועד סופו. כאשר שמעתי זאת מפי אבי, הרי ניקה פרת משכבו שסיפר זאת בשם האדמור זצל, מלבד על קצת דקצת מהם אמר שלא נכתבו היטב. המשך ומשאר המעשיות אשר הלכו מפה לפה ומאוזן לאוזן אצל הבעלי כדים שנתרבו בעתים הללו. והנה אדמו"ר ז"ל, בגודל ועוצם מתיקות דבריו הנעימים, לחזק ולעורר ולהחיות ולהשיב כל הנפשות הנפולות. אם היה גם מותר במופתים, היית מתבטלת הבחירה לגמרי. ובאמת, מחמת זה היה אסור במופתים. וגם כשעשה את הדבר מופת, ביקש אחר כך מהשם מטבח להשתכח הדבר, כמובא בשיחות הר"ן עוד קפ"ו. ולולי דמיסטפינה, הייתי אומר שזה בעצמו שנתן השם מטבח בלב מוהרנת ז"ל. לבלי לבאר סיפורי מופתיו הקדושים, מחמת כי לא באה לתהילתו, זה בעצמו מחמת שפעלו דברי תפילתו הנ"ל של האדמור ז"ל השם יתברך כן בלבו כנ"ל, כדי שישתכחו מהלב, כנ"ל. וכאשר באמת כבר נשתכחו מחמת זה רובם ככולם. אבל על כל זה חסתי על שארית פלטתם שלא נשתכחו עדיין ושמתי לבבי להעלות על הכתב על כל פנים קצת ראשי פרקים מזה למען יהיה לזיכרון לאנשי שלומנו יודעים מזה. א. <coughs> <coughs> רבי צבי, גיסו של האדמו"ר זצ"ל, ישב בצ'רין ועסק במשא ומתן כל ימיו ופעם אחת התווכח עם איזה איש אם האדמורזל יודע כל המחשבות של העומדים לפניו. וזה האיש הוכיח לו שהאדמורזל יודע גם זאת. והנה באותו זמן היה לגיסו או בצבי הנעל דחקות גדול בפרנסתו. והיה לו מאוד מאוד נחמת זה שנסכם אצלו להזכיר את האדמורזל צל שהתפלל בעדו. אחר כך בסמוך בא האדמורזל לצ'רין, כאשר היה אז דרכו בקודש, לנסוע לשם שני פעמים בשנה, כמובן בחיי מוהרן. ומיד בבואו לשם נכנסו אליו אנשי שלומנו לקבל פניו הקדושים. וגם גיסו רביציין עליה בתוך הבאים. ואדמור דצל דיבר עמהם דבריו הערבים והנעימים למשוך את ליבם לעבודתו יתברך שמו. ודיבר עמהם שיחה נפלאה עד שנתעורר מאוד לב כל השומעים מזה. וגיסו הנ"ל המתין וחיכה שנפסקה השיחה והלכו מאיתו ונשארו לבדו. ורצה ללך אל הדלת לסוגר בפנים וללחוש לאדמו"ר דצל בניהל הפרנסה כנ"ל. ב. והנה דרכו של רבי צבי הנ"ל היה ליישב תמיד רעיונותיו על כל תנועה או תנועה שהוא צריך לעשות. ועל כן גם עכשיו, מיד כשהכין פעמי רגליו ללכת אל הדלת כנ"ל, נתבייש מאוד בעיני עצמו, כי נתיישב בדעתו באיזה פנים יהיה לי בפני האדמו"ר להזכיר אותו על פרנסה, אחרי שזה סמוך. בזה השעה דיבר עמנו שיחה נפלאה מגודל השטות והשיגעון של כל אבל לב ועסקי העולם הזה ודימה בדעתו שבוודאי הוכיח אותה אדמו"ר על זה ויאמר לו, ייתכן לאטום אוזנו כל כך וליבו, מיראת השם עד שגם אחר שיחה כזו אין לך מה ללחוש ולהזכיר אותי רק על עסקי פרנסה? ומחמת המחשבה הזאת נשאר עומד על מקומו ולא הלך עוד אל הדלת לסוגריה כנ"ל והתחיל לחשוב שנית ברעיונותיו, אולי באמת האדמו"ר יודע גם את מחשבתי, כאשר הוכיח לי איש הנ"ל. אם כן, הוא יודע ברור שאחר כל שיחתו נאטם לבבי עדיין, עד שאין לי מה להזכירו, רק בנהל פרנסה. ומה שהפסקתי מזו, מחמת שנים התבייש מאיתו לבל יוכיח אותי. ואני עושה עצמי כירא וחרד וגונב דעתו חסה שלום. אם כן, הדבר מגונה ביותר. ומיד בחושבו את כל הדברים האלה, ענה האדמו"ר <coughs> זצ"ל ואמר לו בזו לשון לך כבר דאגתי, אחיך עמוש יהיה אני מרוד. אחים שלך, עליו רחמנות גדולה, לא יהיה לו קמח על שבת. וכן התקיים כל ימי חייהם מכוון ממש כדברי הבנו ז"ל. ושמעתי זאת מפי בנו רבי יעקב, ששמע זאת כמה פעמים מפי אביו בעצמו. ג. רבי אברהם מברדיצ'וב היה חתן עשיר וגדול, וגם הוא בעצמו היה לו מעות הרבה. והאדמו"ר יצא כפי שידע ברוח קודשו את שורש נפשו, רוחו ונשמתו, ואת אשר עבר עליו, ואת שאר התעלומות שיש בעניין זה, בעוד גם בגשמיות היה סיבה לזה, ציווה עליו לבלתי לעשות שום עסק, רק לעסוק יומם ולילה בתורה ותפילה. והוא שאל אותו השאלה הידוע, מה נאכל? והשיב לו אדמו זצל המקבל, שתהיה מקבל. ונתמלא מאוד רבי אברה מנל ברוגז גדול עבור זה, ולא נסע עוד לאדמו זצל, עד שעברו שתי שנים. ובתוך כך מסתמה פעלו דבריו ז"ל, שירד רבי אברה מנכסיו ואיבד את כל מעותיו עד לפרוטה האחרונה, עד שמילא את נפשו לשוב ולנסוע שנית לאדמו זצל. ואז טפח לו על כתפיו, נו אבריימל, מי ניצח? אם לפחות אתה תציית לי, תהיה מכבל יפה. ואם לא, תהיה מכבל חלוד. וכן הלאה, כי רבי אברהם הנ"ל אימץ את רוחו והקשה את עורפו, ולא רצה שנית לציית את האדמורזל. כי היה איש חיל ומשכיל ומבין בכל עסקי משא ומתן. גם היה ידיו רב לו בכתב ולשון, עד שהיה קשה עליו מאוד להטות שכמו. לסבול בפשיטות עול תורה ולהיות מקבל כאשר ציווה עליו האדמו"ר ז"ל. עד שנתקיים בו מכוון ממש ככל הנ"ל, והוא הודה אחר כך ולא בוש. והוא בעצמו סיפר זאת כמה פעמים, ואנוכי שמעתי כל זה קצת מאבי הריני כפרת משכבו, וקצת מפי ידידנו הרב אהרון ששמעו כל זה מפיו בעצמו. ד. מה שנכנס אצל איש אחד בקמניץ ואמר לו אני רוצה להתאכסן אצלכם, ועבור זה אני מבטיח לכם השירות. וכל המעשה השייך לזה, שמעתי כל זה באריכות מאבי, רן כפרת משכבו, ששמע זאת מזקן אחד בברד, שסיפר זאת לפני מוארנד ז"ל, שבעיניו ראה כל זה. ואחר כך שמע זאת גם בקמיניץ, מהאנשים שידעו והכירו אותו. אמר מעתיק, שמעתי מאנשי שלומנו המעשה שרבנו זצל היה פעם אחת בתענית אסתר בקמיניץ. ונכנס להשוחט ובודק ויבקש ממנו שרוצה ללום אצלו. והוא מרוב תרדתו בשחיטת העופות והחנה לפורים, דחה אותו ואמר אין מקום אצלי. והלך רבנו זל מאיתו, ובלילה קודם קראה את המגילה, והבעל קורא היה השוחט ובודק הנ"ל, הביט על שבאו לשמוע מגילה, שייקח מהם מעות מגילה, ראה את רבנו זל עומד ומביט באיזה מגילה. והוטב בעיניו מהות רבנו ז"ל, והתחרט מאוד עד שלא מילא בקשתו להתאכסן אצלו. והסכים תכף בליבו שאחר קריאת המגילה ייקח אותו לביתו. אבל תכף אחר קריאת המגילה יצא רבנו ז"ל, ולא ראה אותו עוד. ואייל השוחט ובודק ייסורים גדולים, ולא היה יכול ללך לביתו מחמת גודל הצר. ולקח שני בני הנעורים והלך לחפש איתו, וחיפשו אצל כל בעלי מלון והכנסת אורחים, ולא מצאו אותו. ורבנו ז"ל הלך לאיזה איש קמצן, ואמר לו שהתאכסן אצלו, ובשביל זה הוא מבטיחו השירות. ונכנס מאוד בליבו, וקיבל עליו תכף, אף שלא היה דרכו בכך. כי אור רבנו ז"ל התנוצץ במוחו, כאילו הוא רואה השירות בעיניו ממש. ושלח את בתו בכל פעם להביא מרקחת ומשקיע לכבוד האורח. והשוחט ובודק הנ"ל ראה את הבתולה הנ"ל הולכת, וכמה פעמים, כנ"ל, ושאל אותה מה זאת אצלכם? וסיפרה לו, <clears throat> והלך תכף עם הבני נעורים לשם, והם עמדו בחוץ, ואמר רבנו זל שייכנסו גם הם, הם נכנסו. והוכיח אותו רבנו זל ואמר לו, הייתכן, איך לוקחים איש זקן ומרימים את זקנו ושוחטים אותו בסכין פגום? ואמר, מדוע בסכין פגום? ואמר רבנו זל שהוא יישאר פה, וישלחו את הבני הנעורים להביא את הסכין, וכן הווה, שהסכין היה פגום. ונתעלף והערעור, ואמר לו רבנו ז"ל שייסע אצלו על ראש השנה. ועבר זמן רע ולא נסע עד וקיבל על עצמו שכשיבריא ייסע. וכן גם אחר כך לא קיים עד שאשתו הכריחתו ונסע עמו. ורבנו ז"ל ציווה עליו שיהיה לו בידוי דברים וכו', וכמדומה שהוכרח להתפטר מחזקת שחיטתו. Hey. הודעת העתידות לאיש הכפרי שהתעלה בה השירות ואחר כך הודעת העתידות שירד מנכסיו שאמר הוא עוד ישכב בתכריכים זרים וכן אב המכוון ממש כאשר יצא מפיו הקדוש שמעתי כל זה באריכות גדול מאבי הרניק הפרת משכבו ששמע זאת מפי רב חייקל שעל ידו ובסיבתו נסתבבה ונתגלגלה כל המעשה הזאת ואפשר זאת המעשה היא מרב חייקל שפע שמסופר בפי שלומנו שפעם אחת נסע רבנו ז"ל בדרך עם חבחייקל הנ"ל. ורבנו ז"ל היה אז בדבקות נפלאה, ונדמה לרב שרבנו מתנמנם. ובדרך שמן הצד ישב אז אחד שהיה מקורב מעט לרבנו ז"ל. וגם היה לו צד קרובה עם רב חייקל. ורמז רב חייקל להבעל הגלל לנטות אל קרובו שדרך שם בדרך צדדה. וכשבאו שם ציווה רב חייקל להבעל לעמוד ועמד שם. בדרך רבנו זה ראה לי בלי להתעקש על שום דבר ועשה עצמו כאילו לא ידע וירד מהגלה ונכנס לבית האישו וכשראה איש הבא לבית רבנו זה נתפעל מאוד ונתן לו שלום בשמחה ושאל התרב חייקל אם יש לך מעט יין ישן או מיני מתיקה לכיבוד והשיב אין כלום בתור הקם אמר לו לך לקרץ' מהסמוכה ותביא דברמה לכיבוד והשיב שאין לו במה לקנות אמר לו, קח איזה חפץ למשכון, ולקח את התנורות שבת של אשתו, והביא מעט משקי ומטעמים. וכשמילא את הכוס לכבוד רבנו ז"ל, בתוך כך עברו הילדים ערומים ויחפים, לבושים, קרוע ובלעו. רמז רב חייקל רבנו ז"ל את כל זה, ואמר לו שישפיע לו איזה שפע. ענה ואמר רבנו ז"ל, אני, אין לי שפע בשבילו, רק אם תרצה אתה תיתן לו שפע. ענה ואמר רבי, מתיירא אני מכם, אולי תרגזו עלי בשביל זה, <coughs> ותאמרו חס ושלום שחייקל ימות, וימות חס ושלום. ביען רבנו ז"ל ויאמר לו, אל תירא. ושאל אותו ככה שלוש פעמים, ובכל פעם השיב אותו רבנו ז"ל, אל תירא, אני נותן לך רשות. והיה שם בבית כלי עם מים, ושפך רב כל את הכלי הנ"ל באמצע הבית, ולקח הקצ'רי, מערוך, והחליק את המים, ואמר בזה הלשון, שפע למזרח, שפע למערב, שפע לדרום, שפע לצפון. והגביר רבנו זהל את הקפטן שלו ואמר אליו, חייקיל, לי לא תיתן שפע? ואחר כך קיבלו רשות מהבעל הבית ונסעו משם. וכשנסעו משם באו מחנה הראלים המובילים לעיר מפות פשטן שיער רחלים ואורות וכדומה למכור, ושאלו את בעל הבית אם יש לו למכור יין ישן, שכר, דג מלוח, וכדומה. ויען להם שאין לו כלום, וישאלו אותו מדוע. השיב להם מחמת שאין לו כסף. ויאמרו לו שיעלבו לו איזה סכום, ליסע העירה לקנות כל הנצרך, וכשיסעו בחזרה יקנו ממנו. ומחמת שאתה איש ישר, אין לנו לדאוג מהכסף. כמדומה לי שיעלבו לו חמישה רובל כסף. עד היום היו דרך הערלים, היה לעמוד בהקרצ'מן שעל יד הדרך, ומן היום ההוא והלאה התחילו לעמוד אצלו, וקנו ממנו כל מה שהיו צריכים. והתחיל להיות בעל שפע. וגם מכרו לו כל מה שהיה להם, הן מן השדה, קטניות, וטבואה, פשתן, והן אורות, חיות, גם עופות וכדומה. והוא מחרם בעיר והרוויח אחד על אחד, והתחיל לעלות למעלה למעלה. וכשהתחיל להשיג מעט כסף, קנה איזו בהמות, ועשה חימה וגבינה, והתחיל להוביל לעיר גם חלב למכור. ובבואו לעיר למכור כל הנעל, וגם לקנות כל הדברים הנצרכים לו. אגב, בא אל רבנו זה לקבל שלום. וכעבור איזה זמן כבר היה טרוד ובהול, שכבר לא היה לו פנאי לקנוס אל רבנו ז"ל, וכמה תשעי צריך למכור הסחורה וגם לקנות ולעשות חשבונות. ומתוך כך מנע את עצמו מלקנוס אל רבנו ז"ל, כי נתיירא שלא יתחיל לדבר עמו ויבטל זמנו. או אולי אחד מאנשי שלומנו יתחיל לדבר עמו וכנ"ל. פעם אחת כשהיה יריד בברסלב ורץ במהירות אל השוק לקנות ולמכור, וחלונות רבנו ז"ל היו יוצאים לשוק כשבהכרח לעבור דרך שם. ובתוך כך, כשרץ ורצה לעבור לשוק ושלא יראו, דפק רבנו זל בחלון וקרא אותו. ומסתם הוא הכרח לקנוס, כי אין דרך ארץ שלא לקנוס אם כבר קרא אותו. וכשבא אל רבנו זל, אמר לו רבנו זל, היסתכלת היום אל השמיים? ויאמר לו. קרא אותו רבנו זל אל החלון, ויאמר לו, הבט בחלון, ותאמר לי, מה אתה רואה? ויאמר, אני רואה עגלות וסוסים, אנשים רצים הנה והנה. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, אחר חמישים שנה יהיה יריד אחר לגמרי. זה הכל שאתה רואה לא יהיה עוד, רק סוסים אחרים ועגלות וסחורות ואנשים אחרים. וגם אני לא אהיה וגם אתה לא תהיה. כי היום אני שואל אותך, מה אתה כל כך בהול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים? ויקרא את רב חייקל שהיה בחדר אחר ויאמר לו, תראה חייקל מה שעשית עם השפע שלך, עד שאין לו זמן אפילו להסתכל על השמיים. כל זה שמעתי מפי רבי נפתלי ששמע זאת מפי חתנו רבי אברהם, זיכרונו לברכה. ו. הודעת העתידות בעניין גזרה לגייס לצבא הצאר. בזה הלשון. דחיתי זאת לעשרים וכמה שנים, וכן אב הממש מכוון, שמעת שאמר זאת עד שהתחילו לקח לצבא פעם הראשונה היה בערך עשרים וחמש שנים. שמעתי כל זה מאבי הרניק הפרת משכבו, ששמע זאת מפי דודו הרב רוביין יוסל מאייסן, וגם משאר אנשי אדוננו מורנו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ז. הודעות עתידות למשה חינקס על הממון שלא רצו ליתן לו בזה הלשון. עוד ידפקו לך בחלון שתיקח כסף. ומכוון כדברים האלה נתקיים אחרי כן, שנים רבות אחר הסתלקותו. שמעתי כל זה מפי רבי אברהם דב ז"ל, ששמע זאת מפיו בעצמו. בסוף המעשה של שילום המעות רעה בעיניו. ועוד שמעתי על זה סיפור גדול באריכות מאבי הרניק הפרת משכבו, ששמע מפי מוענת ז"ל. משה חינקס היה מהאהבים הנאמנים של רבנו ז"ל, בשביל שראה כמה מופתים מרבנו ז"ל בעצמו וסיפרם לכל, עד שבשביל זה נתקרב הרב יצחק מכפר צ'רוויץ, הסמוך לברסלב. והוא הרב יצחק צ'רוויצר. הר. וזה אחד מהמופתים שסיפר, שהוא והרב אבריימל פייס היו משותפים בעסקי שיווק, מחמת שמתחילה לא היו אשרים כל כך, היו מקבלים פודרידן קטנים מהסוכנים הגדולים שקיבלו אצל הגנצר מהממשלה, אבל הצליחו, עד שעם הזמן התעשרו כל כך עד שהיה ביכולתם להיות כאחד הגדולים ולקבל הסחורה מהסוכנים בעצמם. ובכן באו אל רבנו זה לשאול אותו אם לקבל סחורה כזה, ורבנו זה לא הסכים לזה. ואמר אז את המאמר הקטן שבליקותי מורן של להיות מעורב בין הגויים קשה מאוד לעבודת הבורא. והם לא שמעו לעצתו וקיבלו איזה סחורה מאיזה פקיד אחד, ובאמת בעסק הזה קשה עוד יותר לעבודת הבורא? בשביל שבכדי שהדברים שהוא מעמיד ימצא חן בעיני הפקיד, צריכים להיות עמו בידידות וחיבה יתרה, ולפעמים להשתתף עמהם במשחק קלפים. ובמסיבה כזו כנהוג נמצאים גם איזו ממשותיהם או בתולותיהם, ודי לחכימה ברמיזה. הסוף היה אמנם בזה שבעד כל הסחורה סילקה הממשלה כחוק ובמידה קדושה. ובעד הסחורה הזה לא סילקה להם עד שמוכרחים היו בשביל זה להיות מן הלווים ואינם פורעים. ומחמת שערי עשירים ומצליחים היו משפיעים לרבנו זה בנתינות עגונות מפעם לפעם. עד שנתקבצת לו סכום הגון. ובאותו הזמן עשו הלוואה גם אצל רבנו זל. והיה סיפוק בידם לסלק לה בעלי חובות, מלבד לרבנו ז"ל לא סילקו. פעם אחת טבע רבנו ז"ל את משה חינקס, ויענה אותו בעזות, שלא רצה להשיב לו. בכל זאת אמר לו רבנו ז"ל, שהחוב בעד הפודר יסולק להם, ועוד ידפקו לו בחלון שיישא שם לגבות את וכן היה שלאחר עבור יותר מ-20 שנה אחר הסתלקות רבנו ז"ל, ביקרה הממשלה את החשבונות, ונמצא חוב הפודרד עומד בלי סילוק. וכן תכף נשלח שליח לטולצ'ין, שאז כבר היה הרב יצחק בן מרנת ז"ל, בהדואר, והגיע השטיפת אליו ושלח אותו לברסלב. והשליח הגיע לברסלב בחצי הלילה, ונתקיים נבואת רבנו ז"ל. והוא דפק בחלון, משה חינקס, ובישר לו שייסע לגבות חוב הפודרד. <חת> <חת> <חת> מה שאמר קודם פטירתו על האיש משה חינקס הנעל, שאם יגרש את אשתו ויישא אחרת תהיה לו בנים, וכן אב המכוון ממש. כי על סמך הדברים האלה הלך משה הנעל ונתן לאשתו חצי אושרו, חלק כחלק מכל אשר יש לו מחוט ועד צרוך נעל. עד שנתרצת לקחת מאיתו גם פיטורין, גט פיטורין. והוא נשא תכף אישה אחרת והוליד אימא בן ובת. שמעתי זאת מפי אבי הרניק הפרעת משכבו וגם משאר אנשים ששמעו זאת מפיו בעצמו. ומובא זה גם בחיי מוהר"ן בהשיחות השייכים לתורות א'כ"ו. ומה שלא נאמר שם יתקיימו את הדברים, יבין הבקיא בסיפור הזה מעצמו. ועיין בימי התלאות באריכות. ט' שידוד הטבע של קפיצת הארץ, וגם הפלת שכחה מעניין שם העיר, על רב, רב יצחק ז"ל, תכף ומיד אחר שיצא משם, שמעתי זאת מפי רב שמואל יצחק ז"ל בעצמו, ואין באריכות בשיחות וסיפורים. י. גם עניין קול הרעש הגדול והנורא, מכוון ממש כמו שמדברים בפעם אחת אלפים ורובות אנשים, שנשמע בחדרו של לבדו סגור שם, שמעתי מפי רבי חיאל מנדל ז"ל ששמע זאת מפי הרב רבי שמואל יצחק ז"ל הנ"ל, אשר הוא בעצמו שכב אז סמוך לפתח חדרו ונפל עליו כל כך פחד ורעדה, עד שמגודל רעדה וחרדת גופו נפל לארץ, ונשאר כך שוכב על הארץ, כי ירא להזיז עצמו ממקומו עד שנשקע את הרעש. ואין באריכות בשיחות וסיפורים. י"א אשר יגיד פעם אחת לרב מאיר המחשבה שהיה לו בעת עלותו על העגלה לנסוע אליו, שמעתי מפני, מפי בנו רב חזל ז"ל ששמע מפי אביו בעצמו. אמר מעתיק שמעתי מאנשי שלומנו באריכות קצת, כי זה הרב מאיר היה כמו בן בית אצל רבנו ז"ל. <coughs> וכשבא לאדמו"ר זצ"ל היה מוסר לו כל המפתחות. ופעם אחת נסע ביחד עם הרב רביודל ז"ל לאדמו"ר זצ"ל, וסיפר הרב רביודל ז"ל שאם היה רבנו ז"ל בדור של תנאים היה כן חידוש. וענה הרב מאיר הנ"ל שהוא אינו מחזיק את רבנו גדול כל כך, רק לגדול הדור של עכשיו. כשבאו אל רבנו אמר לו רבנו כשאין מאמינים בי, למה נוסעים אליי? ואמר לו, אגיד לך, המחשבה שלך בעת עלותך על העגלה. אמר לו, אם אתם יודעים, תאמרו. ויאמר לו רבנו ז"ל, ונשתומם, ואמר, אם כן, נשאר אצלכם. ויאטעה אותו עד מור ז"ל, ויאמר לו, מחוכמי הכרתי זאת בכניסתך לבית, ובהשלום עליכם. וקיבל דבריו ונסע ממנו. ובאמצע הדרך התפלא על עצמו, ואמר, מה זה שהנחתי להטעות אותי? הלא אי אפשר לידע זאת כי אם ברוח הקודש ממש. וזה פלא גדול ויותר מופת, מה שיכול להטעות אותי וכולי. ואין בהשיחות הר"ן סימן קפ"ג, מה שכתב מורנו הרב רבי נתן זיכרונו לברכה, שגם לכמה אנשים אגיד מה שעשו. י"ב מה שהודיע לר"ן מאיר בעניין הבנים ובעניין העניות, גם זה שמעתי מפי בנו רב חנל נ"ל ששמע מפי בעצמו. ואמר המעתיק, שמעתי מאנש באריכות גדול, אך אספר בקיצור. כי זה הרב רב מאיר היה דע במדווידיבקה, והיה עשיר גדול מאוד שהיו אוכלים אצלו בכלי כסף ורוחצים בכלי זהב, ולא היה לו בנים. ופעם אחת התאכסן אצלו הרבי מרדכי מצ'רנוביל ז"ל, ובניו, וביקשה אשת הרב רב מאיר ענה למנו שיהיה לבנים. ויאמר לה, עוד את רוצה בנים? דייך שאני ובניי מתאכסנים אצלך. ופעם אחת נסע אל רבנו ז"ל ברעש, בהתעוררות בעניין בנים. ורבנו ז"ל סיבב את עצמו בבית מקיר אל קיר, ופניו היה אש לו את ממש. וכמעט שהיה לה חרטה על מה שהטריכה את רבנו אחר כך אמר לה שיהיה לה בן, אבל תפסידה השירות. ויהיה לה עניות כל כך עד שלא יהיה לה ילד רק טלית קטן אחד. וכשיקבסו אותו, לא יהיה לו אחר ללבוש, ויצטרך להמתין עד שיתייבש. והסכימה גם לזה. ויאמר לה שמהצורך לשאול גם את בעלי אם יסכים, וגם הוא יסכים, ונולד להם בן. ואחר עשר שנים, כשנצרך רבנו זה לנסוע למדוודיו כן, נסע דרך קרומנצ'וק, לעשות החתונה של סרקי, עם הרב רבי צחק קייזיק בן הרב רב לייב מדוברנה. ולא נכנס לביתר, רק נכנס לבית הכנסת, וראה את הילד של רבי מאיר הנ"ל ובחן אותו בלימודו. ואמר, אהה, הפסד גדול וכולי. ונסע לדרכו, והילד בא לביתו וסיפר לאמו הנ"ל. והיו לה ייסורים גדולים. ולעת ערב נפטר הילד. ואמו סגרה את עצמה בחדר מיוחד, ולא רצתה להתנחם או לדבר עם שום אדם. וכשחזר הבן עוזל למדוודיו, כנכנס להתאכסן אצלם. ותכף יצא מהחדר ואמר הבן עוזל, שהוא נוטל ממנה שבעה ימי אבלות, כי החתונה תהיה אצלה והיא תהיה המחותנת. וכן קיימה ועשתה כל צורכי החתונה כמו אחד הגבירים הגדולים והלבישה את הכלה ונסעו למול החתן. וטס אחת הנמל ובפרט החתונה ברוב פרא ויופי. והיא הייתה מלובשת בעדי זהב כמו מחותנת. ונתנה דורון דרשה מנורת זהב גדולה. ואחר כך קראה רבנו ז"ל ואמר לה שתלד בן ותקרא שמו נחמן. ואני שמי נחמן בן פגה. והוא גם כן כי שמה היה פייגה, וכמו שאני חידוש בדבר שלי, כן הוא יהיה חידוש בדבר שלו. ובלבד שתקיים אלו התנאים שהיא לא תניק אותו רק מנקת. וגם המנקת תניק רק בימי תואר, ושהיא לא תראה את הילד כלל בימי טומעתה. וכן היה שילדה בן, אבל לא קיימה, כי היה חולה והלכה לראות אותו בימי טומעתה. וגם המנקת הניקה אותו בימי טומעתה. ונסע לאדמור דצה לשאול אם תיתן אותו למנקת אחרת. ואמר, עכשיו לא אכפת לי עוד כלל, כיוון שכבר לא קיימו ולא יהיה עוד חידוש כנ"ל. וכן הלאה. י"ג. המעשה מהענוקה בית נסיעתו לנרוויץ', שמעתי מפי כמה אנשים ששמעו זאת מפי רב שמואל בעצמו, ועיין בשיחות לסיפורים כרך ד' באריכות. י"ד המעשה מהפושעים שרצו להכותו, והנס שהיה לו, והמפלה שהיה להם, שמעתי כל זה מפי אבי הרניק הפרת משכבו, ששמע מפי מוהרנת בעצמו. פעם אחת בנסיעת רבנו ז"ל ממש לברסלב, והדרך הרגיל הוא על יד נמרוב. בהיוודע הדבר למתנגדים, ובכן ביום זה יצאו מחוץ לעיר ומקלות בידם בכדי להכותו. וכששמעו אנשי שלומנו דבר זה, עשו גם הם עקמותם ומקל איש בידו בכדי להציל את רבנו ז"ל מידיהם. ושתי החבורות עמדו על הדרך ולחכות על בואו. אבל מהשם היה שהופיע עליו ברוח קודשו ובאחת האכסניות בכפר סמוך לנמירוב שנכנס רבנו זל שמה, שאל אצל בעל האכסניה אם אפשר להטות מהדרך הרגיל ולנסוע באיזה דרך אחר לברסלב ולא דרך נמירוב. ואומר לו הבעל אכסניה שאפשר באיזה דרך מעוקם בצידי הכפרים. וכן נסע רבנו ועשה דרכו עם צידי הכפרים ובא בשלום לברסלב. ושני החבורות עומדים, אכן, ומחכים. ואגב, הגיע זמן מנחה. ואם זה הביטחון שבלב חבורת אנשי שלומנו שלא יגיע שום היזק לרבנו ז"ל, חזרו חבורת אנשי שלומנו לעיר הנמירוב. וחבורת המתנגדים עומדים במרדם, ועוד בלב שמח, בתקוות הצלחת השעה באין מפריע. פתאום ראו מהרחוק עגלה חצי מכוסה, נוסעת, וממעל עומדים שני אנשים כמנהג נשיאת רבי משמשים. עשו עוד התחכמות, ותכף התחבאו באיזה מערות ובקעים, בכדי שתגיע העגלה יצאו ממחבואם, והתנפלו עליה לעשות מעשיהם מעשי רצח. וכן היה בהתחכמות בתח... התנפלו על העגלה המכוסה בבד, וכשבתוכה לא היה רבנו ז"ל, כי עם רבנית אחת עם שני גבאים. כשראו זאת חזרו העירה בחרפה ובושה ובבהלה. הרבנית עם הגבאים הבינו שהם הלא גזענים, שבין היו גזענים ורוצחים, לא היו בורחים מצעקת הנופלים בידיהם. וכן ראו מאחוריהם שהם אדרבא כנראה חסידים ואנשי מעשה. והיה הדבר אצלם לפלא. ועקב אוהם העיר, כמובן תכף סיפרו הדבר לפני אנשי העיר, ונתוודה הדבר והיו לחרפה ולקלון לכל אנשי העיר. ואחד מהם מגודל הבושה והחרטה שלח מתנה לרבנו ז"ל בכדי לפייסו. ורבנו ז"ל אמר על זה שבוודאי טוב הדבר ששלח לפייסו, אבל לא משום זה ייפטר גם מאיזה עונש. גם לחבורת אנשי שלומנו שיצאו להצילו, אמר רבנו שלא היה להם לסמוך על הנס ופיתחון על גודל צדקתו. ודי כא לחכות כל העת עם חבורת המתנגדים, משום לא תעמוד על דם רעיך ולהשם הישועה. ט"ו הודעה ברמז מעניין האברה אברה שמעתי ברכות מפי אבי רעיניקה פרת משכבו, ששמע מפי משה חינקס. פעם אחת תייצר רבנו ואמר, מה זה כל דפיקות שאנוכי שומע, לכו ראה. ואנוכי לא שמעתי, יצאתי החוצה ולא שמעתי כלום. הלכתי ממקום למקום ושאלתי את פי איזה אנשים, מה זה כל הדפיקות? ואמרו לי שמשה איניס בונה האברה, ביתן. כשאמרתי לו, אמר לי, אה, אה, האברה, אביירה, האברה אביירה. אחר כך, אחר כמה שנים, אחר כמה שנים כבר, הסתלקות רבנו ז"ל, היה לי איזה דבר נחוץ להיות אצל משה אנס. הלכתי אליו אלא מצאתי ובביתו. ובני ביתו אמרו לי שאפשר הוא באהברה. הלכתי אל האהברה ופתחתי הדלת ומצאתי ואווה ורעה רחמנה יצלן. וכשראיתי מעשה זו נזכרתי בנבואתו של רבנו ז"ל, אהברה אביירה. תכף הלכתי להרב מברסלב לספר לו. ט"ז מה שאמר לאיש שהלך בכל יום למניין שלו באומן שבעבור זה HEY, יפקד בבן זכר, שמעתי מפי רב משה בן רב אברהם חיים ששמע מבנו הנולד מזה. י"ז הודעתו בזסלב, שבשעה זאת נולד בן אצל רב יעקב בן רב יהודה בברסלב, שמעתי זאת מבנו הרב רבי יואל ששמע זאת מפי אביו בעצמו. י"ח מה שהודיע במוצאי הכיפורים שנחתם הדין על המתנגד שלמה מייסן שימות שמעתי זאת מאבי הריני כפרת משכבו ומרב יצחק מייסן שאמרו זאת מפי, מפי אחי זקני רב רובן יוסף שישב אצל האדמור דצל בעת ההיא שנה תמימה ולא היה באפשרותו לשוב לביתו מרדיפת המתנגד הנ"ל ותכף אחר מותו בחורף ההוא שאחר יום הכיפורים הנ"ל חזר מיד לביתו י"ט מה שציווה להכי זקני הרב רב רובן יוסף הנ"ל שכל הוראה שישמע מפי הרב דהירו יאמר תמיד בהיפוך וכן היה מקיים, אחי זקני הרב רבי בן יוסף הנ"ל, שגם אם הוא לא זכה בעצמו את פסק ההוראה, אבל מאוד צמורתו תמיד עין בעין אמיתת דברי האדמו"ר ז"ל, היה אומר תמיד להיפוך מדברי הרב הנ"ל. וכאשר פתחו את ספרי הפוסקים לעיין כדברי מהפסק, היו רואים בעיניהם שהאמת כדבריו. עד שברח הרב ההוא מן עם כל בני ביתו בחרפה ובושה גדולה. שמעתי כל זה מפי אבי הריני כפרת משכבו, ומשאר אנשים ששמעו זאת מפיו בעצמו. כ. את אשר חילק פרנסתו לאנשים שגירשו אותה מן הכפרים, וכל אשר מפיו הקדוש לא שבריקם, שמעתי כל זה באריכות מאבי הרניק הפרעת משכבו ששמע זאת ממוארנת ז"ל, וגם מפי האנשים האלה בעצמם. כ. בעת אשר גילה למוארנת ולרבי נפתלי ז"ל, הסוד הכמוס מעניין ביאת הגואל, ישב אז גם חתנו רבי יוסף ז"ל סמוך ודבוק אליו ממש. וגם שני אנשים מטפליק עמדו אז על מדרגות העגלה. מזה אחד ומזה אחד ופניהם לאדמו זל. בכל עת הנסיעה שנשאו אז מלדזין לטפליק. וקולו זל בעת שדיבר. כל זאת נפסק בנפלאות כאלה עד שלא נודע כלל החתנו ולשני האנשים הנאי, הוא עם ארנת רבי נפתלי זל לנגדו. ושמעתי זאת מפי כמה אנשים, וגם מאבי הריינק הפרת משכבו ששמעו מפי הנעל, אשר היו רגילים לספר זאת בכל פעם. <בט> המעשה מהשני מצבות אמר המעתיק שמעשה כך היה שפעם אחת היה רבנו ז"ל בטפליק והיה בעזרת בית הכנסת וראה מצבות מונחים ושתי מצבות ורשימת אותיותיהם זה על זה ואמר אפילו לאחר מיתה להם בושה ונתוודה שאלו השני מצבות היו אחד בשביל איש ואחד בשביל אישה שהיו נחשדים עוד זה על זה בחייהם שמעתי מאבי הרניק הפרת משכבו ששמע מפי רב משה דיין ומורה צדק דקילת קודש טפליק שבעיניו ראה ובאוזניו שמע זאת. רב ג' את אשר אמר אז על שני ילדי רב שמואל, רב שמואל מטפליק תחת שניים חלשים, עדיף אחד בריא וכן הוה. אמר מעתיק שמעתי שהמעשה איתה שנולדו לרב שמואל הנ"ל תאומים ורבינו זל היה אצלו על הברית מילה והיה אז סנדק, ואז אמר כל זה כנ"ל, וכן ה' שהתאומים מתו, ואחר כך נולד לו בן בריא וחזק. גם זה שמעתי מפי אבי ארניק אפרת משכבו, ששמע מפי אביו מורה צדק כנ"ל. כ"ד המעשה מרפואת חולי אריה לרבנו אבי נפתלי ז"ל, שמעתי מאבי ארניק אפרת משכבו, ששמע זאת מפי אבי נפתלי בעצמו. אמר המעתיק, שמעתי שהמעשה ככה איתה. מחר בלעתו מלמברג, היה דרכו לניסע חוץ לעיר, ופעם אחת לקח איתו את מוארנת ורבי נפתלי ז"ל, ובאו לקרצ'ים אחד, ונתנו להם שם גלינה לאכול. ורבי נפתלי היה לו גם כן חולי הרע כמו אדמו"ר זצ"ל. והוא ז"ל ורבי נפתלי לא רצו לאכול מחמת שמזיק לחולת הזאת. ומוארנת לא רצה לאכול בלעדם. ואמר מוארנת ז"ל רבי נפתלי שיאכל ולא יזיק לו. ואמר רבי נפתלי, אתה אומר לי? שרבינו זל יאמר לי ואמר לו אדמור דצל שיאכל עם מענת ואכל רב רב נפתלי עם מענת זל ואחר כך כשנסו בחזרה העירה אסר בי נפתלי שיעול ואמר רבינו זל אין זה כבר כלל אותו שיעול הקודם אני חשבתי שהוא ייפטר לפניי והמובן מדבריו שבזה המאכל המשיך לרפואה למחלתו ואז באותו ראש השנה אמר התורה תיקום ממשלה בליקוטי מוענת עניין הסימן א' ושם מובא זה שיכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך כל דבר מאכל עיין שם וכולי. כ"ה מה שעבר על רב יודל ז"ל בעת שנשאו בפקודתו עבור השתדלות בתעלומותיו למהר גאולתנו שמעתי מזה קצת דקצת ראשי פרקים מאבי הרנק הפרת משכבו ששמע מפי מוענת וגם רבי יחיאל מנדלזל שמעתי זאת שהוא שמע מפי רבי יודלזל בעצמו. אמר המעתיק, שמעתי שציווה עליהם שיאמרו בכל עיר ועיר דף אחד מהספר הנשרף ומספר ליקוטי מוארין ישירו דף אחד בכל עיר ועיר וכולי. וציווה עליהם שיהיו אצל הרב ברדיצ'וב זצ"ל ויבקשו ממנו צדקה ויאמרו לו שנדבה הזאת היא לצורך הכנסת כלה. והשתדלותו בזה היה כנ"ל. אך עברו עליהם מניעות רבות נחמת עניות שקלה אצלם הממון, ובבתים לא רצו ליתן להם מחמת שאמרו שהם בריאים ויכולים לעבוד, וגם חשדום לגנבים, ולא גמרו העניין. רב ו. המעשה מאלכסנדריקי, והתקיימות הבטחתו, שמעתי מרב משה שישב שם, ששמע זאת מפי האיש שראה זאת בעיניו. אמר המעתיק, כפי הנראי, המעשה ששמעתי שפעם אחת היה רבנו ז"ל בחורף על ברית מילה. ובא איש אחד וקבע לפניו אודות בתו, אשר פיתה אותה ערל אחד להמיר דתה, אחמנא לצלן, ונעבדה. וכבר חיפש אותה בכל הכפרים ולא מצאה. ויאמר לו רבנו ז"ל, שנמצאת אצל הכומר די העירו, אשר לא על דעתו שהכומר יעשה לו זאת. יען כי איתו בטוב מאוד. ואמר לרבנו ז"ל, איך הולכים לבקשה? והשיב לו שיישאו שני אנשים תכף ממגלות החורף סמוך לבית הכומר, ובתו תעמוד בחוץ, וכשתראה אותם, תכף תתרצה לנסוע עמם לביתם. וכך הווה. והאדמו"ר ישב עוד על סעודת ברית מילה, וכשנודע הדבר להארינים דשם, שלקחו מקלות וקרדומות ללך ללחום עם היהודים אשר לקחו את הנערה מבית הכומר. ולקחתה בחזרה בחוזקה, ונפל על פחד גדול. ואמר רבנו ז"ל שלא יפחדו, רק ייקחו בידם גם כן מקלות ולצאת כנגדם, ויפחדו הערלים מהם וילכו להם, וככה כשראו הערלים את מעט היהודים יוצאים כנגדם גם כן למקלות, הלכו להם, אף שלא היה שום דרך הטבע לזה. ואחר כך השתדל רבנו ז"ל לשדך אותה עם בחור בעל מלאכה אחד, סנדלר משם. והזהיר לה הבחור ואמר תשמור את עצמך אם יזדמן לך איזה קטטה עימה, שלא תביישנה בביזיון הזה שרצתה להמיר דתה. ובעבור זה אני מבטיחך שיהיה לך ממנה בנים טובים. וכן אבא שנולדו לו ממנה בנים טובים, רבנים לומדים מופלגי תורה. כ"ז מה שאמר להירש ברם מאומן את מחשבתו שחשב בעת ההיא, שמעתי מרב משה בן רבא אברהם ששמע מפי האנשים ששמעו מפיו. אמר המעתיק למדתי מאנשי שלומנו שכך הייתה המעשה. שזר הירשבר עם חבריו היו גדולי החוקרים והאפיקורסים, נשאר בדעתם לשאול אותו איזה קושייה מספר ינה לבנון שהקשה רבם ולא היה להם תירוץ. והלכו לרבנו זל בשביל זה עיין להלן באריכות. כ"ח משני אנשים שותפים שאכלו בקערה נגד האדמו"ר זצ"ל באכסניה, וכל אחד אכל מצד הקערה של חברו. מאחר שהלכו אמר האדמו"ר שכן הדבר גם בנשותיהם. אחר כך ברבות העיתים נתגלה הדבר, שמעתי זאת מאבי ארני כפרת משכבו ששמע זאת מאחד מאנשי האדמו"ר זצ"ל. כ"ט מה שאמר לרב גרשון עבור נר שווה פרוטה עלולה ללקוט כל תפילת שמונה עשרה. שפעם אחת ביקש רבנו ז"ל ליתן לו השירות ולא רצה. ואמר לו רבנו ז"ל מפני מה? הלא בשביל הנר שווה פרוטה עלולה ללקוט כל תפילת שמונה עשרה, כנ"ל. ואחר כמה שנים נתקיים זאת מחמת עניות שפעם אחת להיתר והיה חושך בביתו. וביקשו בני ביתו ממנו מעות לקנות נר ולא היה לו. ועל ידי זה נתבלבל לו השמונה עשרה ונזכר אז שרבנו ז"ל קיבל לו מכמה שנים מקודם. ובעת שנתקיים זאת אחר כמה וכמה שנים נזכר רבי גרשון שמכוון ממש כדברים האלה אמר לו האדמו"ר זצ"ל. שמעתי כל זה מאבי, הרי ניקה פרת משכבו, ששמע זאת מפיו בעצמו.